namrofim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahun jelleu ole falendrojm, vetë për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Nga sa lavdota dhe bekimet e Allahu qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjet e shokut dhe të gjitha që ndikën këtë rrugë ndinë fot të këse votë. Të ndroza kem firmandur në takimet e kaluara në disa zhvillime interesante që e kanë përsil fundën në jetës e pegamberit a.s.w. Pe e që anështë ome vitin e nonë dhe vitin e dhjetë edhepse pegamberit sasën të onë në vitin e dhjetë e ka bo haqën në njëmë të mërës një më dhe në vitin njëmë dhejt e gjiret ka vdikë sallallahu a.s.w. nëse përsilëm kërë në regjinë në zhvillimeve dhe aktivitet në pegamberit a.s.w. dhe dëvërëjmë se Sa so më te për nëtë i afrojë vdekja, aqë më te për shtojë angajime dhe përkushtimi dhe i këti misioni. Dhe në asë një qastë, pejgamberi sallallahu alesallam nuk pëshante. Ndaj edhe vitit e fundit kanë qenë, e qenë vitit i non, vitit i djetë, kanë qenë vitit e pritis e delegacioneve gënjëranë, dhe në anën tjetër dërgjimit të sahabëve të përzidhur për ta përhapë fenë dhe për të amësun njërëzë dhe fenë. Kërë që kemi në fundit, fundit për dërgjimin e Muadhi për Gjebelit radiallahu ta'lanu dhe ebu Musa aleshariut në Jemen. Po nuk ka qenë kjo delegimi i vetëm. Ka delegu pegamberi sësërmet të tjerë në format të nëshme për ta përhapë fenë e zonjër në valë. Në anën tjetër jetë të vazhdojnë të medinë me zhvillimet e saj me sprova dhe me të mira të dëshmojë që ishte ajo e xholele buala andaj sot vet edhe vdish një nga bija të pejgamberit sajon um kulthumi radiallahu taala anha gruaja e Uthmanit radiallahu anhu kështë gruaja e, e dyçi vdes Uthmani nga bija të pejgamberit alaihi salatu wasallam me pikënaçur me këtë njeri me këtë dhondër të mirë pejgamberi sasë më tha, po të kisha një vajsë prabë dhe të eqipja Othmanit radiallahu ta'ala anëm. E kështu nga shvillime të shumë që ishe në këtë periud. Nga ja që kisha me vequë dhe në folë sotë për të shkurë të meshtë, është edhe dhe të tëtë muaj i Ramazan i fundit i pejgamberi i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe në këtë vetë, Pegameri S.A.S., si kur që dëni, gjitho vetë të kishtë zakon adet, Pegameri S.A.S. që në djetit e fundit të mbjullin në gjami, në ihtikaf, dhe të bënd të ibadet duke kërkuar natën e lejnë të të kaderit. Dhe gjithashtu nga aktivitet të theksua në Ramazan ishte se Pegameri S.A.S. atë pjesë të kuroni që kështë të zbri diri në atë në vend, e përsëriste në muhe në Ram Djibrilin këtë vet Peygamberi sallallahu alajhihi wasallam hyr në dikaf në 20 ditë fundit. Jo në 10 ditë fundit, por në 20 ditë fundit. Dhe në këto 20 ditë fundit vazhdimisht, doon, pa edhe paraqosën e Ramadan, Peygamberi sallallahu alajhihi wasallam kishte takime të vazhdueshme të ngjëshme me Djibrilin për të përsëritur Kur'anin. Doon, zbash me Djibrilin për të dhënë Kur'anin që forzoi dha të më një an të verifikoj ajo që është në kokën e pejgamberit alayhisallatu sallam. Kimse ose kanë gjora të dëgëgoj jap mesazhe më vërtet shumë të rëndësishme thotë. Do të thashë si rrëfimisht i shkurtë pejgamberi sallallahu alayhi dhe sallam më shmbyll 20 ditë në Ramazan i tkaf dhe e ka përsitë kuran me gjirin. Si rrëfym më shumë i shkurtë. Me pasi përmbajtje shumë domethënëse qërë të me thonë e marim në këtu akë qërë kuptim në njërim nga kja e para është se Allahu Gjallahuana ka garantur se erua në Kur'anën inna nëhru nëzëllën dhikra o inna lehu le hafidhun Allahu ka garantur se a i ka me erujt këtë lipë duke thënë ne e kemi zbritë un e kemi zbritë un e ka me zbritë këtë Kur'anën dhe un ka me erujtë normalisht ka ardhë në formën e shëndets. Ne e kemi zbritur. Mirëpoq çfarë do të thonë kush? Ësht Allahu xhallahu ala. Dhe kë ne në Kur'an zakonisht vije për modhrim dhe mbrojtje, jo për shëndet. Apo jo ne do na bashk, jo jo, ja. ne unë domethënë. Mirëpoq sikur se njerëzit do me respektu dikan, do të ju ajësht ose do respekti nuk e lemon ti. Sot kush? Andaj këto pun të mba që Allah Gjallahu Ala nëmonë va ka muncu Rabbe i ka begatu ka arë me formën shumës që Rabbe me kuptu se këtu du të respekt me i pësashim pra ne ju kemi kriuar unë ju kemi kriuar, Allah Gjallahu Ala me, pra, nuk është prosesi krimit i thjesht këtu të në respekt dhe fëndrim dhe të madhim dhe Allah Gjallahu Ala pra ne ka arë me formën shumësit Shumë se këtu është për madhështim dhe madhërim, nuk është për shumësi, shumë, jo, nja, edhe këtu Inna nahnu njët zëllat, ne e kemi zbrit, dhe ne e kemi me eruit, me gjithë që Allah ka garantu se ka me eruit, dhe me gjithë që Allah Gjallahu Ala ka marë përsi për atë që nuk ka ndon me libet e tjerë, me eruit këtë Koran, me gjithë atë, kë nuk nëmkuptan të që, e dhe robë i masë me hë pjesë në vetë të sëbepit a fa e dhe robë me shumë dronë masë dhe duhra për me erut këtë Koran e fa ndë e pejga mërësën e përshërës të Koranin me Gjibirin për me erut Koranin edhe pse Allah kështë e garantua fa dhe kja është e kuptimi që në më thonë e këkshën e sahabëve të pejga mërështë a lehi s'la zonë po kja është fej Allahut dhe Allahut gjellë lewale e ka për siper e ka Mirë për po, ku është roli i individit i besimtarit për baltës e ruetje? Cisë roli e të? Garantët që Allah i ka jepë, nuk i shkarkën të saupin nga përjesia. Përdojmë nga njerët përshamë të masë sahabë. Bërsham. Nëse kishtë e garantës aktuar, njerët të njeruashit. Përshamë të sëtë, ka kushtë mirë me këtë punë, që përflenë kuptim të kompetenceve për. E përkuptim po, të përjesisë, nëse dikush, Mirë të më se me me me aktivitetet e vetora ti e tirohen. As nuk pyjesin, as nuk angazhohen pse as filoni punën me këtë punë, po mirë ai filon punën me këtë për të kuje përballë. Çiko për shembull, këso te pejgamberi tani ishte zonë. Sa lavdote kishte përthan Kur'an. Mëfton për rreth zakmit ajetë ku Allah i lavdron muhaxhirët i lavdron ansarët. Ne kanë ne kuptojnë se ata tash tirohen. Edhe praktikishim punën e angazhimit, pse ka jetë kurasim i kualifikuar u vonë zot e vënë. Ne kemi 10 sahabët e përgjitur në xhennet. Ne kemi me, me tekst Abu Bakr fi xhenna, thabëllor. Abu Bakr fi xhenna, ai to kundëll alo. Omar fi xhenna, Omar fi xhenna. Uthman fi xhenna, Ali fi xhenna, Taha fi xhenna. Dhjetë jetë begafson. E sexta aktiviteti i tyre, pasi u përgjitur, a u ndopsua aktiviteti apo u shtua më tepër? U shtua. Kjo është garanta allat, kjo është mera e zotit, kjo është bërja ti. Mirë po, ku është në angajshimi i ropen? Dhe i të dhëzër, sahabët nuk, punani nuk fërë përve të mbibazën e shkarkimit nga të tyra. Mirë po, hedini një përgjësi, përpallës e begatije që Allah ka dhenë, tjenë të njërë njërë njërë njërë, tjenë përneruës. Dhe Allah me, me adhrua Allah në gjënë në vajnë asa so, për të shkark dalan kjo, edhe o kur dikush nuk e ndin nga rkes, po e ndin përgjëtsi. E adhurimi si reflektim i përgjëtsis dalan nga adhurimi si përgjëtsis i detyri dhe i nga rkes, me hikëve që. Për këta asyje, të kësabët nuk kishtë dalimet të mëdhaja në praktik, edhe pësa ata dalimet juridike i vrenin shumë mirë, ata edhinin si dispozita se qëka është? A farzë, qëka është? përshambo sunet, që ka në filë, ata këto i dëllenë, njërit i kështë, i dini këto shumë mirë. Mirë pa, a vrehe kënë dëllim në praktikë të kësabet, i omë, bërë. Ata në filë në bënin, si ku se me konë farzë. Ata ishën të disiplinuar, në gjëra, vëndetarë, në, në, në gjerë, si ku se në gjëra obligativë. Pëse, se kështën këta fërmësh me na borqinë. A farzë, përbëj, që ka së farzë, ata kështu nuk vë A ta vëmën i bazën e përrecisë, anëna ka begatua Allah, anëna ka mundësua Allah me marë së vapë, atër na do të me shqizu këtë mjësit Allah Gjellëvana, këtë begati, që farë, si, me, me qëfar përrecisje posilën i përballë mundësisë me fitu, që ka është për nësienë. Edhe këtu Allah ka gandu se arru në ferë, ka është e vërtet, dhe ku është aja pjesë e ndërgjeqës dhe përrecisë përballë kësë e begatije, të të që ka përbë tek ku eki az biçën në morr hĩsë tonë se vopëçi Allahu Janë vona mundson kush i shërben kësaj feje në formë të drejshme kush më shka ka mundsi dikush ka mundsi me dije dikush ka mundsi me pasuni dikush ka mundsi me autoritet dikush ka mundsi me forcë fizike dikush ka mundsi me një qënd me çka do të çikë mundsi përziha andaj një një një një, një për njerëz të mirë ka qenë gati të diksë po i devotsoh dha në momentin e vdekjes e kanë gjithë një si përkëtë një të ngarkuar për po, me një lej, lej nështë adhe frikese qëka të ndodhë për zdiqes ato dhe edhe njërë me ngushlu e i than o filon të të të në këtë punë i ke bua të të në kë këtë i ke bua e njërë që njërë që në këto situata dhe në këtë nukon ma i qitë ju kështo A i tha, vëllahi, nuk e kam këtë gjendje të ndëllidhur në aspektin e mëkatimi, që kënjë. Këtë gjendje që i kam tash, nuk ndëllidh me mëkatim. Nga se e di se Allahu i fal. Me i përkom të ndëllidh me turp. Apo? Si i dal për para, për balë begative, e falerimi i vukreve. Që kjo është, apë? Sa punoj gjuna, apë në gjuna të ndoja. Në zë banë gjuna të ndoja. Sa hikja, apë? E pa duhet këtë me, ti, më në mështë mështë, në mështë në mështë në mështë në aspekt në obligime, farëzën mikrofonë, ose në nërgimin nga haramë e të mëdoja, këtë tira pastaj së qënë. Në mështë mështë, mështë mështë në mështë në aspekt në ngarkesë, po, një ndërgjegje të brëndshme që e bon bënë më përgjegje së për bënë begative që e loja ka dhërë. Për e ka mër Aisha radiallani i thëndëte Ja Rasullullallah Tërë kjo aktivitetë, tërë kjo angazhim E Allah ti ka falë gjunahët Ti ka falë gjunahët Ma di tiski gjunahë e farëtit Zbon mëkate Të karujtë Allah u Gjellonan nga mëkatime Qfarë i tha pega mësëm? Efela e kunu abdhen shakura Aja që sënën i ërti më rapë për në ruës Sa kjo po me gjunahë Me të fshizut e gjunahët Sa hi Mi mëkuar fëmrimi Për begati që lojnë e kalon Do të më kish niveli ne të hruarit. Jo më me më gjellon nivel pas vogëti falëm, hamda forsi bekrim, na mos i po forë, ai sa hi. Edhe po ku është pak më tepër. Dhe nuk duhet më konjë më njeriu, domon dhe se si, se si domon i i i i mbështetur në garancinë dikujt. E, e kanut Allahu fen, ta është nga çka të mundem, jo valla. Para si me ne si më konduj të mba fora. Para me ne. Para me ne Allahu xhellahu wela ual fen dorton. Amoni e suport. Samoni shkon këtu. Si që me pun gjendje. Ai Allah ka qartuar vërtet po. Nuk do të mos i mamë politike për bosht e begatia, edhe në aktivitet, veprime në çdo aspekt. Për, për mësikoni, të pejgamberin sa osam shikoni, në fund të ditës ti me çita angazhim, jo vetëm të tash, nëse ditë varto me çbije. Në Zekuran, por si te Kurani me të. Pse Allah ka qartuar se erunun, po thëm, edhe këtë ditën e pejgamberëve, ditë të kat mirpo i mërë të sebeve tëpë i mërë të sebeve tëpë e dyre që i morën të të nëzën nga dobitë ërë që të ashtu se mesimtari njëtë në ti duhet të ketë ngritit vazhduhshme për dryshe sikur se kemë përmen ka ngritit vazhduhshme udhtimi dhe të Allah Gjallat Gjallahu që të gjithnimi udhtarë për të këzotit të pare këtere nuk nje nuk nje Nuk një ndalim. Ja bull, dek tu komu mir, denket ku koma kontribu, denket ku pak po pushoj, po mëna me punë të mia, i kom do oblig me t mia kështu më radh. Nuk një kështu ndalje. E çka një ky lid Allahu thot li men sha'e minkum an yataqaddama au yata'akhhar. Kush për ju do me hes për para? Ase me shku më rapa Kjo ligje do të gjendevalem Ase ki me shku për para Vashdimisht Ase ki nuk Pëndaj, me shku më rapa Vashdimisht Nuk një stop Nëse muslimanin të shëran Me erujt investimin E me hershëm Në putë mira Kusht i kësa eshtë dë vazhdo në shtim Nëse nuk vazhdo në shtim e ullë shpejësin, intenzit në përët mira, rëzikon edhe investimin e kaluarat. Edhe kemi silë shamun, këtë shumë shamun, një nga të për shamun, e kemi po uh, uthimi e aeroplanit sa është interesant, për me mbet aeroplanit në nivelin e duhur të fëtërimit, pa tjetër e ka, pa tjetër e ka ati përmbat shpejës e saktuar nëse e ullë shpecijnë nuk kam ullë dhe shpecija së bashku me ullë shpecijnë kam ullë edhe lërësia dhe së bashku me ullë një lërësia kam ullë edhe siguria gjitha këtu fëndët ullë, ju veç njona nuk ume ku një sigurth me, sigurt, me vazhdovë dëthimin në nërësitin e njëtë, ama shpecija ka ra së për me me të naltë, duhet me ku shpecija dhe ullë edhe këtu për me mbe të vazhdimësi i kyqër Në proces të punës së mirë duhet të merret shëpinë e duhur dhe vazhdimës. Dhe kjo vazhdimës do të jetë gjithmonë ngritje sipër, gjithmonë ngritje sipër. Jo në në në rën jap. Në gjithmonë në një uft rënjek. Ato fazat e caktuar për po bërai një diçka më shumë me radhë diçka u ndahtu këtë është menaxhim i punës së mirë apo. Mir po në përgjësi, gjenja ti me, me, me karunë për një, një plëkshtije, rënje, e dukshme, e vrejqme, kjo nuk është udhëthim normal, kjo nuk është udhëthim dhe më thonë që përgëzan, një kjo shqetsan apë, kjo shqetsan. A ne kripa, po, sot ndih shumë kanë qenë sabën dhe këtë udhëthim, sot ndih shumë kanë qenë, që fa ndih shumërje kanë pasë, për shumë ndih shumë, E, atë diskutimin që është bërë mes handhanës edhe e Bu Bekret e që dytë zbavrë ka shku më anku të këpërgjëmëri së alë sëllëm Bu Bekret ka të gjuhë handhanë duke thonë na, fa, ka handhanë Handhanë e bu më nëthyk e ka një e Bu Bekret ka e qartën vetë në ti se handhanë e është bërë dyftër e Bu Bekret tha, qështë e bu dëftër qështë për të vetë është të po shumë thjeshtë kur jam të këpërgj Po të në zemrëve në të trupë i besime. Po knaxhëna. Si po i këthena familës, e pasunisë, e punëve, po bime njerët. Ajë rënjë ati s'ka qenë rënjë asë me prekë, me kruhin, punë të pëpëllëqurë mëftat për haramit e për nërgë asaj. Po këra pak ajë disponimi, normal. Kaleviz nivelli i, i, i të nëtsis, këke kaleviz. Edhe këtë ndryshim, në nuk po vazhdojnë njejt e ka qujtë dyftyrsijatë. Ka thonë e buvekri, edhe në që shtojmë njështi, edhe të të, në ku këna bujt që shtojmë njështi, e buvekri. Kanë shku të këpër i gamveri së sëllëm, edhe kur e ka po këtë gjanje, kur po po, po e ka pa e këndjeshmëri, që pa e vrendëm e në dalimin, e po, po dhe për për mërëna, e po të skoj ke mëna figur. Ka thonë, është nërmale me pasë dalime, pak, me qenjit njejtë, si kurse, jeni të unë edhe në rrugë në shtë Me na që ju këshinja përse në më nukënë. Në të këmë, kjo është nivellin naltë. Në një faldoj, dalimi është i prënushum. E pa jo, dalimi dukshum. I madhë. Pa da i tha, e sa, e sa. Nëon, disa kohë i kalën. Në nivell të naltë. Ka se dërsi ashtu të ashtu. Kër në nënë dërsi, nënë kuran, nënë nëgjërata. Kër jemi e pengamberinës ashtu, është nërmone. E pa... Kur shkoj të shtëpia angazhimet me punë, to nuk më pakëjse me ti punë më llojë njëri. Me po duhet të kuptoj ditësinë e nivelat. Daj i dësonin gabonin thon, pa ka thon peqamso pa pak aso pakajo. E vërtetë që ka thon. Me po pa, kët pak akshtun e dytë, ditësinë e nivel ka u shpero. Po duhet të misioni të nivel që vim nata. Universitetet e kampuan peqamere sallallahu aleyhi وسلَم. Daj, njejme që gjithmonë angazhim. E veçan rresht, thonë, kanë thon kanë donë djetarët vëjtë qatërështë ko njëri ju fillan me shku në moshën e e shtyra fillan kur është e moshë që duhet me kuptu edhe ma seriosisht dalim për dërnjës kur është e moshë sa vjetë duhet me bu njëri e që me etash alla duhet pak ma fërë, sa kanë thonë djetarët kur ti delë të fije par, e parë e barë e flokut të fëndë Allah o thotë, në Koran, ka gjë e kumë në nedhirë, ju ka ardhë përkujtuasi, i cili ju të rëgën se këtë dënje është e kalimtara, edukesë, e kur është kjoj përkujtuasi, kur vjenë, ka thonë djetarët, fije, pare, barë, kur del, apëshe, da no, në ke fillu me isa. e i sa, e këtu, kur delë, fije, pare, flokët e barë, ulemantë kanë duhet, ala me këmë, me angazhum, jo këtë manë që, On e bona që bona, ja, ja. dhe është një përkutur që apështë që i shkullë dhe? On aktivizohën po, dhe më tepër. Nuk do më shkullë që me, me prit fi dhe është nga, jë, ja, jë. Ja. Po këtë do më shkullë që nuk pushon asë njerë besimtari nga aktivitit nga punë të mirë. Shkullë duke i shtu, nëse përpara ke, ke qeni kyqën këtë projekt në këtë projekt, të do me i shtu. Fylla me ashtu hisën të punë të mira Fylla me marë aksionet tjera E ke par njerë që punën e qëllë fillëm një trafik Tënë e e trafik buhet market Tënë e për marketit buhet supermarket Tënë e për market, tënë i zjeran Tënë i për marketit market kalen e ishtu, në ndërtimtari Tënë i për marketit kalen e në ndërtimtari Tënë i për marketit kalen e në ndërtimtari Tënë i shkonë të i shtu hajtë zapet I svillohet biznesi Fylla me pas aksionet në, në Dhe me pasë edhe tash hisëm pun të tjera Kështë shkon të kushtu E më pun të mira Më pun të ajretit Gjithë mëmesh një biznes e kapëm Në mozin Ata të këptim farzën ala Qa si të hisë e ti Si shto të ikonim Shto e u labë Shto e Vashdimisht me ishtu Sikurse ka qenë të pegamberi Me po hisë Ma dhe të katani me ka ime Rahimullah Njeri i menqur Udhtarit e kaladjën leuala për pjek e që Në gjithë dhe pun të Ndëpë më, më të mirë. Ndëpë më të më më mirë. Ndëpë më të këpunë e në zëqatit. Allahu Gjernë nga ka punë me në të të kategorije. Sa i. Mu është me adhë në zëqatit në një kategorije. Ma se me të veç me zëqatit. Me rektër me punë të mirë për shamë. Me rektër me së të të ka. Fukaraja, i mirë, a që ka borë që. E kështë me dhe kategoritë me. E mund njënë me pasë qësë në gjithë kategor Nëse është në projektin e fukarave, e gjendës e ato i kohisa, pak pak kohisa. Nëse jo me pare, me krahë, nëse jo me krahë, me, me diqka e gjondë që kohisa të krahë. Nëse është këtë dhja, kohisa të, të dia, dhja, në propë prop e dhjasë. Ose propë vetë, ose në për krahë, e kohisa. Nëse është e këtu, në mundë me pasë të nërru nëzër, në gjithdo projekt akcione. Një aksion, dy, tri, s'ka koha. Dhe që gë ditë dikuna përë, merë hisë edhe këtë, nga se nuk ditë cili projekt një lëzën me të matë të ka la gjëllevarë, një lëzën. E ka djetatë majë që kam bu punë bëjmë e të vërtetë, kur kam vdekë, dikush di në afë të afëm e të ka po ndër i ka thonë qëfarë boni Allah me të jopë. E ndër nësë janë, në të këptim që në i marë më po, argumentë, e po ndër i të reguës ose kurim për njërës të mirë, devatë shumë, ose kurim për njërës të mirë, devatë shumë, janë një të regu e së ndratë, nëse komentohen drejtë dhe kuptohen drejtë. Dhe, kam po në ndorë, filonë në Fistikunë, qëfarë bënë i Allah me ty? Thamë bafali, e kaluva, thamë, e kaluva, në atë të nevoret me sukses. Tha, e... në diskutim, e... me qka, me qka të menon? Atë e kam më punën më këmbë. Thotë vallahi, njëon e ka e ka përmand. Thotë ë e kalova me sjelljen e mirë të njerëzve vetëm. Ai koçi i njëu me me libra shumë, çfarë. Ka filluar vallahi me fillon libra e ka më citon. Tjetër për shembull e kalua me surën Fatija apo ta do thë me një vërtet. Ku as kishë mënuar që më citon. Nuk dihet pse ka kalon atë. Atë vallahi me vareku Rahimullah, në momentin të vdekjes kanë më vizituar një nga dietarët. Edhe për më ngushëlluaja ka recituani hadith. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai duke vdek, i bën i përmbaroi kotë donë 120000 hadith, thonë. Apo kujtan? I ka ditë 120000 hadithë Apo i ka ditur më. Te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në njërin yol hadith, dietar i madh, po e thotë një hadith por vlerën e smundjes se bon sabr çalloh xhullall ne hadith as përveç vakum ndër krahatë që është postë e vordhëm e zier edhe apo edhe një çka që, që hadith, ka hadith po e shpun ai ka on hobur u nevojta tashme të, të ngushllu ku po shpun tash këto vakta thot nuk e diet nuk diet me, cil me, me, me cilin hadith ma folallahu do ta përçito ma fol nuk diet me cilën angazhoj me cilën dars e stiër me po nuk diet Me çkata falallahu t'bare. Qandai vazhdimisht me esje, jamë thonë këngu kidas. Po po që është këngu që thati. Jo, Allah, nuk dihet, është akollengon 20 hera që ty Allahu e bëra çat. Edhe me kuptimin. Sikur se ka thonë pejgamberi sa "La yahqiranna ahadukum min al-ma'rufi shay'an." Az kur për u bastë në dersa, az nga punë të mirë, azë mos të dersa. A drejt që ka hyj në xhenet në, në njëri, po nit një pengesë te rruga që ka largu. Një dru i kara, dek e du një kara në tokë, i ka pëngu njësë me ka përsyjë, të le ashe e bo për me ka përsyjë, kafësë ka unë i ka përsyjë, që ka boj e ka mora dekë, për i të latë me lëshurë rrugë e ka jekë, për që të latë e ka falë gjënave tëmë. Nuk dhjetë. A të e mësë në që mësë gjë, mësë në këmë bëjë, më konën e hëzëtja, a e që u konës dhe që u me ta Nuk dihet kur mirdh vetola, futboll po heçi po. Shkum. Nuk dihet, di, ai di, kur ki më drek? Nuk e di valla. Ai di, se kërrova kukum u kthy po ai di valla. Ai di, se ka thon Allah xhan lor dhe pejgamberi. Da kan da kan thon. Ka me kthe ku jeni më u kthy. Më katari më u kthy për pendim. E po mirë se pse u kthy. Më supër mesin. Më supër mesin. A tashfar ka thon pejgamberi? Ka tashfar? Ku jeni se kush pejgamberi? Ka do me të rëku sahabën vlirën e, duhon, me e sakrifikun edhe jetën për hirë të zotë, me mbrojt venën e tije, familën e tije, fenë e tije, kësë më, ka doon, kësha pasë sefë me uvratë në rukë të zotë, pasë të i më unë gjallë, pasë të i më unë gjallë, pasë të i më unë gjallë, pasë të i më unë gjallë, në një herë e më e alë të shahitë me në në një herë, dë të të të të t e shën se sa ka muhë me bu mirë, halame arritë nëse e lakmonë, kët këtë këtë këtëm pejgamberin, a, a, a, a, a në jesë e do më thonë, kisha pasë sësef, e që ka të me përlikën të të të rrëllë. Adaj, njëndu me kohën në bashkën në aktivitet, në punë, në angajime, rritë i aksionet, rritë i hiset, rritë i bizneset e ahiretet, rritë i projektet, e kësë më në rratë. Mesënështë, kur e shën se me që, që paafruhet, e alëpse n Nësë Allah thëtë, O nëchnë aqrebu ilëhi min hamlil Varidë, neve në kua mangatë Se këtë damarën qafë që e reja thërë Nuk je, nuk je asë në qafë I sigurëtë Këpua njërë sëfala Wallahi, në sabarën me ta Në drejkëve që E përcilën më tëtë Dhe e të këpun Qështë për filoni, po Përëm këna për i qaj, i pramë me sëtë Lërgë këpunë E momentë është sociale mbështetje. Es një kandidon jap. Ka ndonjëherë me pasi kallon që ndonë me e shëzu begatinë e jetës, me bë mirë. Sot ti muzimu mirë. Shpresoja që ti falë, kërkoi njerëz hallaç që e bëna është pa drejtë, eksmëloi ti dikujt hak. S'dihet domthon. Mund oh, kat munosh, kat munosh, ku ti njerëz që ka mirë, hace llopën. Me me minimum minimum. S'ku jam atë mund mirë apo. Ku do kofto? A dhe nësë nuk o shumë, nuk o lidhje shumë me pakë. Që ka që i mundësja e nga Arabë? Së ku mundë shumë, mund shumë prejkët e konë me sasitë noja, di ku pakë e di kumë, ama, kumë e ku, ama kom pasjen në gjithë ku me posta e njënjën. Gjithë ku shku e jam nga nëmë, po ku të mundë shumë? Ma stuji kjo për e si filojnë të për nëmë. A për e si filojnë të, fërtejtë, po, të vopë, po, për nëmë. A për vopë, në e si filojnë të rështuaj e fërtejnë. Po tja mundë shumë se pegamberi sallësallëm të nërëzër ashtë në bjullën e tikaf në Ramazone fundit njëzërësikurse e cekëm uh, në bjullën e tikaf ka qenë me kërku në atën e kadrit të e që i bje se pegamberi zonë ka vdek dhe nuk e ka dit në atën e kadrit të se po të kështë me dit pegamberi zonë, zonë cëlla ka qenë apo kështë me hiqat në atë ose s'po ku me dhe muslimani me hinin këtë natë që kjo është natë e, e ka të këtë natë i për i ka kërkur vazhdimisht apo e që i vije se në fund të të sti Allahu Gjallahu Ala në detaje e kamësu të ratë që i duhet një muslimani mirë po ajo që detaje asoj që nuk i duhet besimtari e prënë pra se ka dhe në Zotit Nuk e mësë kërku me hynë detale të pane vajshme që s'ko mështë i me izbulua, për. Ka thonë zhuti është në dhe të dhe të fundit, a po, kërkaj e ti vlo, për. E cilë është me e sa këta huqë, për. Mirë, halë oma detale, ka thonë për gomështë në dhe të tek është, për. Po mirë të në dhe të tek është në një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një E ka, e, ka, e ka detajzu qika qfeja ma shumë detajzi s'ka dhonë mos monon me e detajzu a që nuk e ka, e ka detajzu e nga se del jasht të urcis që allonjën le uana e ka pas në këtë aspektet a ne për shambull detetore të për nëvesh më njerë që mirë me tu ka njere për atë që allonjën le uana nuk u ka shpegu, që ka duhet e punën lorë qika që ka shpeguat lorë, mi afto me qika që nga se drejtohu shulcia për tekstoj për tekstoj do vendom s'është për ty për tekstoj kjo vlen edhe për thash për shembull në noten e katërt ka shumë tjera Hy dhe tate, kaderi, të të Allah, të po hyn një ndotë e kaderit caktimit të Allahut azza. Po pojnë se ka caktuar oh, Allahu. Allahu jelleu ala den kreç që ka, ka mëndot. Ai i gjithëshëm. Kjo është puna e tij. Atë që Allah vetë që ka mëndot te rropi të, të tij atë ka shkruar Allahu te barekatu ala. Kaderi është ndërlet me çka? Me dhije në allatë, fillemesht, pas ta edhe me krimen. E njëse allatë ka caktu, a i bjenë kërë që ashtë si me bodoha, si më shumë bodoha. Kja nuk i bjenë që sotëpër. Ty allatë ka kërëku me bodoha edhe e kalonë caktaj, edhe e kalonë e caktaj. Ti punë të tua, zutë i punë të veta. Pëse pojnë detajzime që të bëjnë darë? Dhe i në njështë njërë të vëllët, një ka hi vëzësja edhe zbënë doha se, si bueni doa e, e ku i ka arë këtë dilemë këveze se, ga detajzimi i panëvejshëm në gjira që nëse e kalën vinë mjegullu ato që ka së bukët ka thonë imame Buhanife e remunat për kaderin, caksimin e laun imame Buhanife për caksimin e laun ka thonë të theluarit në caktim të laun në kaderin, për të jasaj që Allah e ka shlegu, që ka është laun me arë edhe hecë, uptej e qështu Të theluarit në caktimin Allah, ka dhoni Ebuharika, a është Sikur se të shikuarit në dilë Njëri ju përshama do me pohë ma largë Të këshu një dhilen, drit, ersin, terobat, di dil, pak dilën të muqsh nga dritë Apo, kërë këshu një dhe dilën, a muqshet dritë, a erësin? Qëka muqshet? Erësin, të rovë atëve Që kanë dhe dhe dhe dhe dhe Duhë të përgjotër një pak shikimi, të të të rovë Apo, dritë e fëshime të të rovë e qysh duhet me prame, duhet din me përdo, duhet për me së këshurë, për masë me ronë. Ajtë për dritë, e tje, një, tje një kën, e njek, tje e njekë kanë, pasojnë gjurët e dhikët e si, e, qëta shënjirë, e, po, nësë shurën kaderës e të të turbullovë, po, jetën në ndikimin e, kaderit, apo. mu qëtësuhu, ka të këtu, Allah, në, po. në ngushtë lu vetër, e përfitën nga kaderit, mos tento me e deshifru kaderin, se nuk mund të bulllohet, më gullohet atë, ekse më ro. Paqja e Allahut ka shpjeguar, është e mjaftueshme. Çdo përpjekje, çdo përpjekje për me e deshifrua atë që Allah s'e ka dhon këtë mundsi. Se diku kau mundsi, mundoni, më ndani po këtu po. Paqja e Allahut s'e ka dhon këtë mundsi. Më gullohet atë. Allahu Jannallahu ka thon për vetën e tij. Ka fol përcisëti e tij. Unë jam kështu. Kaq Allah. E qiu Zoti ka kështu. A ka thon ai? Kështu dor kupte qësha e ka thonë, lejë se kemi thli hishej në kërti një gjeshëme të askush, kaqë, sërsi njeri, sërsi kja, sënë e kuptanë, e kështë i morot. A dhe fejë unë, është kuptim, është përdemi logikës, maksimalishtë, mirë po edhe menja kokufit vëdë. Ka thonë i mamë shafio Rahimullah, se sikur që sy një kokufi, hakoj të sy një kokufi, ka, Ko, së bodhme po aljargë, larkë shumë, larkë shumë, mama e ka një ku nuk kufi, son shaj, pa kufi, e po. Veshëja ka kufi, në bolë një mirë E ka nuk kufi, e son një gjyze detaljë, gjyze zënë e një, a ka kufi, ka kufi. E po këtë dojmë mamë shumë, edhe meni e ka kufi. Bolo si mehqë mama, një ku nuk e ka nuk kufi. Meni e ti që për të këti kufini, s'kuptane ato. Kuptej kufinin të ndehqete, e ka caktua Allahu Gjelë përpita nga kjo sasi që Allah të ka mëcu me kuptu mas të në tonë me e thilë dhunë shumë vinë e kufizunë nga Allah nga se nuk zbulën kurgja për tej i njeronësë që e ki dopsi që e ki dhe nuk e dëmë të nasë kompërëse vëtë vetës në shtrahu dhe bindu kjo është të e që e kërkuat nda e përga mërësëm nuk hullumëtën të shumë me hesape vjeti karo që të si, ja, të punë, e të është të cilë le e këtë pun Ibadeti, ti kërkejme ibadet, që kjo është e jutja? Kur është është punë e Zutë të volat, Andaj, mësën, që të levojnë, e kështë të mëratë. Ndaj, këna mësënë, merë maqët për ketë allohë, merë që pun e punë e jutja, do punë që në të uet, së është e jutja ti me ditë me kalendarë, kër është 9.4, së është e jutja? Së është e jutja ti me ditë kër është këja meti, së është utja, e jutja? E jutja është qëfar ke açi ti duhet. Açi ti të bëk turka çaj është ti se jote. Açi nuk është jote, nuk të përket ty. Mos e merr me të llogën, s'është jote. S'mos me kuptot kurka çjo është. Psë? Po nuk është jote, nuk është nivellet, e të nivëlet eksebarato. Për këtë na ka mbsur pegambeni sot në këtë rast, është shumë tjera nga një ngjarje që thash në rreshta shumë e shkurt. U mbull pegambeni sa Amazon në fundit 20 ditë dhe takoj vashmer me jibilin. Shiko si ngjarje sa thjeshtë treguar me Në rrugë të përbashkëta, valla shumë do të thonë sa. Dhe ka shumë shumë do të thonë këtë zhvillim mirë, po me kaq të përdor me përfundim duke lutur Allah-në që Allahu na mëson atë çka duhet ta dim. Dhe thamë me kuptuar ose duhet me kuptuar. Dhe që jeta jonë të jetë vazhdimisht pasurim në punë të mira, dëstimi aktiviteteve, ditën e fundit është e asnjërzbrapsje fleksibility po ndalje. Allah e shpëlut për bashkimin ndaj takimin našëm ose Allahu na Muhammedin dhe alihis sahaba sallallahu alaihi wasallam pësimë të këtyre.